Berrien zurekin, pantzo hiri garaia mazten kontrako bortizkerien beatokia desagertzen da. Eta hori estatuaren zerbitzuak egetiratzen direlakotz beatoki horren susstatzaile den Martin bizotak hegalen dauko bere haserrea. Amabilangileki nasi zen orai lauionta, ogoita amar ditu, bere berroi urteak ospatzen ditu, aierako, lauak, aeronautika, entrepresak, atirikiziak egiten ditu, egun eta biar, jamak xerritau na usia xailontana. Eta bat ez, Aviron Bayone eta B.O. Rukbitan lehen hartian, Hora inoko antxe horik ez, Serge Blankok bai eztatudu atzo, Manu Meren, kainzineko egunetan egana, B.O. Presidenta Kishu, Bayonako bi arduradun uien kontra. Arroaren berriz hurik Charlotte. Bayaroa, aski fresko egia ikan egungo, hox, margadorain gurean gira, eta masai amazazpik gadoraino egokuda bakarika, harra txan lehuntana, iguzkia gertzik txipi batzuk, baina neurizon baitzokora indika, sustutu kostaliana. <referen> eta lehenik nierritzeko emazte bat kondenatua atzo polamplori egin jukutriaren gatik amailu mila laue hon euro altxatuak zituen langa bezitik, alta dirua onkitzen zularik kude hartzen duen sozietatetik. Eskuratu soza itzuli beharko du eta beste mila euro ordaindu beharko dizkio polamplori damu du maien zata. Frantzian bezala eskualerian ere Jean-Christophe Kambadelizan mozionia nausitu da, barakizoe militante sozialistak boskat zera deitu ak zirela atzo, partiduaren horabideak proposatzen zituzten lau mozioetarik baten hautatzeko, a mozioa, hots gobernuaren politika sustengatzen duena, da nagutxitu euneko berroita amazazpieginditu hemen, eta b mozioak, fronder delakoenak, euneko ogoita, emezorzi, egan behar da, hau batik, lehen atera dela, baiona, angilu eta ziburun, alderdi sozialisteko kartadunen erdia behin hogeiago joanda boskat zerata. Euskal, Esta da gehiago emazten kontrako bortizkerien beatukirik, hori bai estatu du, aserre eta aldibidean unkiturik Martin Bizuta beatukiaren bultzatzaileak zorzi irrikoetxe eta frantzes estadoaren ordezkatzitza desberdinak biltzen ziren emazten kontrako bortizkerien beatuki hortan, estadoa, usitegia, polizia eta ospitala horiek uh, beat, beatukia egituratik ateratzen badira emazten kontrako bortizkerien kontralanien ari diren, elk ikarteak baizik ez dira gelditzen egituran, behaz ez du izaiterik izeiterik estadoa erritiratzen balimada. Prefetak gible egitearen agrazoina, Beatokiaren luraldeta izan daiteke, Martin Bizotaren erganetan, Beatokiak ipagozkalegi hartzen maizuen kondutan, ez beste egiturarik eh, departamentoa dibideza. Gutunaren ondotik zer sendimendu duen, galatu diogu Martin Bizotari. Iabijo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, benen pa ete uh, truan kapazitea de... de fer zet antretien. Ni... Duela, sortzie egun, enoan ere burua elgarrizketa elgarri hauegiteko aletan ikusten. E... Sekulako kolpea e, e, e, e, e, por konti, bon, pa, e, pasko nepa den asosiazion gehiago energia gehiagorik segitzeko, volum, eta e, estugu lertzen. Ez gira gaizkila elkarte bat, gure kabuz borrokatu giren autetxia gira, eta preseski susten gaitu nausapest eta utetxiak eskartu nahi ditut, uh, elkarteak eta instituzioak zeren zinez de determinazio osoarekin de de lan egin egindugu. Ez dakitzereran alferrik galtzen de da dena. Una konviksion total. En gola, quesko Iparaldeko zorzi erriek parte hartzen zuten, beato kiortan, usteizek astiuntan bozkatu behar zuen, bere parte hartzea, eta kanbo eta iribururen gana edatzeko sedea zuen ondotik, hortaz gain, ego euskal errikoa inbat elkarteikin ere arremanak asek zituzten, elgerrikin lan egiteko, bainan ez da gehiago izanen olakorik. Eta Euskal Herriko, instituzio, bakar baten, edo Eri El Cargo, bakar baten, xedeas, biliza repubblico, batetarad gomitat, Zen gaitu Kolet Kapdeviel Deputatu sozialista Karchalde Guntan Ala dio Orai arte Autexi eta Berezituen artian Dela Estabadatu Gaia Mementua dela orai Eritaren Itzaren e Entzutea Ere Hortakoan Toratzen du Biltsar eh, nagus, Edo Biltsar Edo Informazioni Bilkura hori Biltsarri Publiko hori Arratxalde Guntan Eginen da Sejak eta Erditan Bayonako Elkarte Enechean Eguzki Urtiaga Soziologoa Eta Erik Kerrush Zener Ezeko ikirla parte hartzea lekin deneli idekia bistanena. Aierran kokatu aden lauak enpresak berroi uh, urte ospatzen ditu eta bere ateak idikiko ditu publikoari ortsirale eta larumatuntan irurgoita amortian sortu zen enpresa daso lantegia rentzatazpi kontratuak egiteko amabilangilekin abiatu baziren gaur egun lau eta ogoita amarlangileko natzen ditu masena farroan kokatu aden lantegiak zer egiten duten susen enpresa hortan galatu diogu jamarka xerri torna usiari Burdineria eta Tola lanzen dugu, Frantziako eta Campoko Egaskin egilentzat, Dazo eta Airbus bezalako entzat, Aspizatiak lanzen ditugu. Oina risko piézatik, mucho handiak arte ditugu lanzen. Adibidez, miritzeko Dazo entzat, Falcone Egaskineko zati Oshuak egiten ditugu. Les tronçons entier de Falcon. Begoi urtezen presa onditu eta azkartu da Zerri sanden arrakashtaren segeretua Jalatu baukoza matxaritonek Gure eroeri beti atxiki akizangira Nik garantzia ondia eman diot beti lanik itzari Dere kriantari erraiten nuen hemen eskolerian itza hitzu da Itz emana atxik itzen dugu Eta horrek konkurenziatik berezi gaitu. Zena Et tant que nous de difficulté à livrer dans les délais dont on est prévu alors c'est intercho la kokan titularik epena txikitzeko abisatu ditugu eta mintzatu gira agi hitza txikiz biziki importantea da parola ne zirale eta larun batuntan goizeko behatzion eta eka txaldeko boztak arte ateak azabalduak izanen dira publikoari horren bateko zirkutua, kantolatuak izanen dira, inteesatuak direnen zata Moiz jaz, gizakatea antolatu ondotik, gure eskudago dinamikak ekimen berri bat antolatzen duelduden ekainaren goita batian hori euskal erriko iriburu handietan eginen da, otxo donosti bilbo, iruña, gaztiz eta bayonan, eta leku bakotxean jendea initzibiltzea da sedea biztan dena, orterako gaur bayonako euskal errakustokian baita ere pauzuko saia ostatuan, gau bat antolatuko da gure eskudago erri dinamika aurkezteko, iban mutiko dinammikako kideak gure esku dago aurjetzen dagu? Lehenik azpimakatu nahi dugu gure esku dago ez delala ideologia berezi bat edo proiektu politiko konkretu bat. Gure esku dago gehiago jagera bat da, aldarrikatzen dugu egitarekk parte hartu behar dutela erabaki Politikoetan edo edo ezain politikoetan erabakietan orokoki. hori em, erabaki nahi dugula guk gure geroa nola eraiki nahi dugun erabakiak izan daitezke hain ez berdinetakoak gaur egun e, ipakaldean ikusten dugu lgalde kolektibitatearen inguruan badela adibidez e, eztabaida bat eta adibide bat izan daiteke baina pentsatzen dugu zenako ez erritarek dugula hitza hor guk zer nahi dugu guk hemen ipakaldearentzat lgaldeegiturak eta horibeezdakit prefeta batek edo edo politikari batzuek hautatu behar duten gure geroan olakoa iizanen den e, hori da adibide bat da baina izan daite Ezke, ze laborantza eredu motan haidugun, gai gairaio eredu motan haidugun, ba, pixka bat erritarrak implikatzea gehiago eta gure autuak elarazteat eta asumitzat. Gaur, zazpiek eterita igoiti, pausuko saia oztatuan eta baiunako eskal erakustokian, joztunak izeneko dokumentala erakutsiko da, eta gero ezterra da ikusteko nola elkartu sensibilitate desberdinak, erabakitzeko eskubidearen inguruan. Rukbian, manu merren baionako presidentaren ondotik, miagitzeko presidentaren aldi izan da atzo, prentsaren aintzinean aurkestea bat egiteari buruzko bere ikusumoldea, eta gerida biak bide beretik ari direla, Serge Blankok errepikatu ditu hasta estapenean merren ekeranak argumentu bertxuekin, baina menturaz, lasaitasun haundiago batekin olatzi duate. Komunikazioa ongi menperatzen duen Serge Blanco bat agertu da hostegun goizuntan prentsaren aintzinean. Bere jardokitzea goitatuazan, izan ere 8 mar bat bilduak ziren agilerako bulegoetan. Alta, deus bergirik, behoko presidentaren itzetan. Bai du, manu merren behionako presidentak ergana haste astapenean, Hots, goguetak izan direla bai, elgerizketak ere, baina bateratzerik ez dela ipatu sekulan, orainu gutxiago haintzinetik egina zela. Lehen gauza, mereni sustengoa maitea izan da. Ezo, suet, opetiziar meren, arizeron baiu nebido, dugaini edo zementen iran, antop 14. Bola, por du bienioen biopei baske. Aspaldia esgin dituen mentura solako hitzak kentzuten. hala ere, gaiaren muinera eldu da ere Blanko, bateratzea, horrein artea gandiren gauza guziak atera ditu, prentsak ere baliatu da, zonbaitzu gezuetan ibili direla azpimagatuz, baina hori baino aratago ez direla galdera honak pausatu. Galdera hona, hau baita. Ez que norugbi o pei bask eta nange? Moi, je di, ui, norugbi o pei bask eta nange. Mais je poen si afirme que Biarritz continuera a vivir e que Bayonne continuera a vivir. Entre urtean nocturnes de ko ola izanenda talde profesionalari doakionez eta critica critica aski koreano gomada ere bi persona baizik ez ditu izendatu miagitzeko presidentak. Vous connaissez deux personnes ouin qui ont commencé à baver sur ce projet monsieur Neix et monsieur Rugiri vous ont été écartés de la vraie mayonnaise de monsieur Afoulou voilà comment on réduit à l'espoir Ena vizio futura, enten d'evoluzioan de d'horribi. De Zusenki erangabe beraz, baina naiz eta gudjeri, baionako arduradun ohiak egoeraren obendunek agen ditu Serge Blankok. Luzen da meagiztara, 8-10 minuta zusen izaiteko gauza frango erangu egan ditu, baina katzetarien atxekabearen galderarik onartu gabe gime zela berrizioan da. Eta afera minbera hontaz, ezta bada luziak izan dira, barda, diokos kampo eman gizunean, abiron sale eta beho sale nartian, bardako saioa utxegin balima duzioa eta lazen nausia, eta atxaldi hontan dela lau horienetan. Eta biera atxaldian iduak eta erditaiko goiti, rugbia zuzenian abiron lagosel, matxa bera lauak eta erditaan dabelea naitzen ditik eman gizun berezibat, gertakali hortaz eta afera horietaz gusietas proposatuko dauz egu iruak eta erditaiko Il giorno ekin a ligi de igandian ghi de Sagunno ritrasteco i Gandiana, mica che tertitan musica de neguna rat de giovane dire endaia Angelu, fi nella sucigareteteko, sucigarentako isuliko partida, eta i gandea chantsurzionta igoiti, hemanki son bellissima e gol deco Herrico bossetasa. Gois beri tenoria nazioarteko suerteco beriak, Farkeko emezortzi burukalari hil dituzte gauintan ataka militar bat bidez. Defensa ministeritzaren arabera armada kantoratu bombardaketa baten ondorioz emezortzi hilberaz eta biz auritu Kauka Departamentoan gertatu da Kolombia egomende baldean Kauka da irautzaile marxisten guneetarik bat bake negoziaketetan engaiatuak direnak gobernuarekin. Marea Beltza, Kalifornian gobernadoreak lagialdi egoera aldarikatu du. Olio bide bat hautsi da, este azkenean, eta miraka pinta petrolio isurtzen dira itxasuan, Santa baratik hurbil iraganda ez behaga, helikoptero egaldiek erakutsi dute, amalau kilometroko luz eta sunean dela Marea Belza. Palmira harturik estatu islamikoak oinok gehiago bakartu dut Damasko. Siriako Lugalde zabala kontrolatzen dute eta baliabide estrategiko gehienak ere haien esku daude, egi estatu islamikoak kalifa egia zabaltzen ari da, eta jariztak omzerat eta damazerat urbildu dira, Siriako armadaren gotorlekuetarat eta deir ez zor irirako nikuntza bideak muztu dizkietek isaberean inguruko gas hobiak bereganatu dituzte. Etorkiner, gibelera teginarazteko neurik gogorrak aipatu ditu Kameronek. David Kameronek isu batuko lehen ministroak legezkampoko langile tzeritarak esariko ditu jomugan beraz bere irugaren kargu aldian. Eta Therese Mai Berne ministroaren itzlariak legezkampo bazira ez duzu hemen, hemen bizitzeko eskubidirik. Eta hemen lanian hartzia iraingarria da horregatik dukatu behar dugu. Soldata horiekin krimen batetik ardietxi irabaziak balire bezala. Idekidura gehiagoa atik irlandana, seksu berekoen arteko ezkontzari guruzko egefrenduma dute egun. Konstituzioa konartzeko ezkontza legez seksu berezketarik gabe bi prisunaren artekoa izan daiteke.